Dhammapada Kapitola 1 Yamakava Go Dvojice Verš jedna. Mano pubbangama dhamma Mano settha Mano maya Manasachi paduttina Bhasativa karotiva tato nang duk man čakang v vahatopadang. Mysl je předchůdcem stavů, mysl je základem, mysl je tvůrcem. S myslí znečištěnou, kdo hovoří, kdo jedná, toho strast následuje jako kolo nohu tažného zvířete verish dva mano pubbangama dhamma mano seta mano maya manasa ce pasanneena bhasati vakaroti tato nang sukha manveti chaya va Mysl je předchůdcem stavů, mysl je základem, mysl je tvůrcem. S myslí čistou, kdo hovoří, kdo jedná, toho štěstí následuje jako věrný stín. Verš 3 chimang avadhimang Ajinimang jiným aha si mé, ječetang upenajhanti, věran týsang na sammati. Zhanil mě, zbyl mě, přemohl mě a oloupil mě. U těch, kdo na tom prodlévají, jejich zášť se neutiší. Verš. Čtyři Ako kočhiman a vadhiman, ažiniman a hásimé, ječe tang nupanaj verang sammati, zhanil mě, zbil mě, přemohl mě a oloupil mě u těch, kdo na tom neprodlévají jejich zášť se utiší. Verš pět. Nahi vēre na samanti sammanti dhakudācanaṃ, a vēre na cāsammanti dhammo sanantano. Nikoli nenávistí se nenávist kdy zde utiší. Jen bez nenávistností se utiší. Takový je věčný stav věcí. Verš šest. Pari čana Maya maja methaja máma si. Ječe tat have tato samante mnozí nevědí že jednou musíme zemřít avšak ti kdo to vědí utiší své spory verš 7 Subhanu Pasing Viharantang Indriesu indri jesu cha matanyung, kusitang tangve pasahati maro, vato rukhang vadubalan. Tělesnou krásu nazíraje, je, kdo prodlévá, své smysly neovládá. Výdle je nemírný, líný a ochablý. Toho skosí mára jako vítr slabý strom. Verš osm. Asubhánu pasing viharantang Indriesu susangvutang Bhojanamhi ca matanyung saddhang sadhang viriyang Tangve napasahatimaro vato pabatang. Tělesnou nehezkost nazíraje, kdo prodlévá, své smysly dobře ovládá. V jídle je umírněný, obdařen důvěrou a energický. Toho neskosí mára jako vítr kamenou skálu. Verš 9 Anika Savo Kásávang Jo Vathang Parida Apeto dama Naso Kásáva marahati. Kdo není zbaven mentálních nečistot a z okrového roucha oděv si oblékne, postrádaje sebekontrolu a obravdovost, ten si nezasluhuje okrové roucho. Verš 10 Joče Vantaka <staví> Sava Sile Su Susa Mahito to Damasak Čina Savy Marahaty. Kdo však, zbaven mentálních nečistot, je a dobře soustředěný, obdařený sebekontrolou a opravdovostí, ten si zasluhuje okrové roucho. Verš 11. A Sáry Sára Matino, Sare cha sara dasino, ty sárang na čanty, micha Ti, kdo nepodstatné považují za podstatné a podstatné vidí jako nepodstatné, ti k podstatě nedojdou, prodlévající se v oblasti špatného myšlení. Verš dvanáct. Sáranče Sárato atvá, a sáranče a sárato, te sarang adigačanti, samma sankapa gôčara. Ale ti, kdo podstatné jakožto podstatné rozpoznají, a nepodstatné jakožto nepodstatné, Ti k podstatě dojdou, prodlévající se v oblasti správného myšlení. Verš 13 Jata Agarang Duchanang Vuthi Samati Vidjhati Evang Abhavitang Chittang Rago Samati Vidjhati jako do domu špatně pokrytého déšť pronikne, tak do nerozvinuté mysli vášeň pronikne. Verš 14. Jathá Agárang Sučhanangng vutti na Samty Vižhatity. Éwang Subhávitangčitang, Rágo na samaty vidžhaty. Jako do domu dobře pokrytého déšť nepronikne, tak do dobře rozvinuté mysli vášeň nepronikne. Verš 15. Idha sóčaty, peče sočaty, pápa kárí. Ubhajatha sočaty, so sočaty, so vyhanjaty, kamma kamakilitamatano. V tomto světě se trápí, na onom světě se trápí. Kdo koná zlo, v obou světech se trápí, trápí se, a trpí, když nazírá své nečisté konání. Verš 16. Idha modati, petje modati, katapunya ubhayata modati, so modati sa so pamodati, disva kamma visuddhi mattano. V tomto světě se raduje, na onom světě se raduje. Kdo koná dobro, v obou světech se raduje. Raduje se a těší se, když nazírá své očištěné konání. Verš 17. Idh tapati peče tapati Pápa KÁRÍ UBHAJATHA TAPATY PÁPANG MÉ KATAMTI TAPATY tappati TAPATY DUGATINGATO V tomto světě je trýzněn? Na onom světě je trýzněn. Kdo koná zlo, v obou světech je trýzněn. Při pomyšlení konal jsem zlo, je trýzněn a ještě více je trýzněn, když dojde do strastného stavu bytí. Verš 18 Idhe <totí> Nandaty peče nandati Katapunyo Ubhajatha Nandaty Punyang nandati v tomto světě je potěšen, na onom světě je potěšen. Kdo koná dobro, v obou světech je potěšen. Při pomyšlení, konal jsem dobro, je potěšen. A ještě více je potěšen, když dojde do šťastného stavu bytí. Verš 19. Bahumpiči sanghite bhasamano natakaro hoti naro pamato, gopo v gavo ganeyang paresang, Nabhágavá sámaňa sahóty. I když mnoho posvátné texty cituje, ale nekoná podle toho nedbalý člověk. Jako pastýř sčítající krávy, jež patří jiným, ten nemá podíl na asketickém životě. Verš dvacet. pampi ce sanghita bhasamano dhamma sahati Anu dhamma chari ragan ce dosan ce pahaye mohang samma pajano suvimutta citto idhava hurangva sabhagava samanya sahoti. I když málo posvátné texty cituje, ale následuje a jedná v souladu s dhammou, vášeň a nenávist odvrhl i zaslepenost. Jasně chápající se správně osvobozenou myslí, nelpí na tomto ani na onom světě, ten má podíl na asketickém životě.